Наступний розділ: Велика сила. А як же кохання? Які такі блять, назви. Роз, розділі Велика сила. Двокрапка. А як же кохання? Велика сила. Двокрапка, а як же кохання? Що за хуйня, блять, взагалі? Дорога. Ну, це епіграф, я вже читаю. Дорога. Те, що ми всі ці роки вважали оргазмом, виявилось астмою. Я гадав, що дихати без неї не можу, виявилось нежить. У цьому місці мене можуть запитати, от ти говориш про довіру, близькість, рівність, а де в цьому всьому місце для почуттів? Для самої любові, яка з'єднує серця, яка сильніша за смерть, яка є джерелом життя і творчості, тієї любові, про яку написано стільки книжок, знято фільмів, заспівано пісень. Чому ти нічого не пишеш про це? Окей, запит прийнято. Розберемось. Що таке любов? Якщо спробувати узагальнити кілька тисячоліть історії, протягом якої люди намагалися знайти визначення цьому поняттю, то люба, любов – це довге і сильне почуття прив'язаності, яке передбачає симпатію до людини, бажання бути поруч і спільно переживати емоції, мати еротичний інтерес, близькість і бажання спільного майбутнього. Поки начебто все просто, правда? Але далі все заплутується. Розкладімо по пунктах. Перше. Пишемо стосунки «любов в умі». Коли говорю про взаємини, я майже не пишу про почуття, бо вірю, що притомна людина не обмежена життєвими обставинами, не будуватиме стосунків з тими, до кого не почуває тепла, зацікавленості, фізичного потягу і поваги, чи бодай декотрих емоцій з цього спектра. Потяг та інтерес завжди лежать в основі складної структури з назвою «Стосунки». І це одна з тих штук, які легко записати до само собою зрозумілих. Спочатку виникає зацікавленість і потяг, а з них виростає любовний зв'язок із близькістю, довірою, ніжністю і пристрастю. Можливо, цей логічний ланцюжок видається надто спрощеним. І або консервативним, але факт залишається фактом. Найчастіше ми пробуємо зблизитись з тими, хто нам чомусь подобається. Це проста істина, і нема тут чого аналізувати. А насправді цікаво те, як ми втілюємо власні почуття в життя, як поводимось одне з одним, як будуємо взаємодію і як на нас у цьому впливає довколишній світ. Друге, закоханість чи любов, складність у тому, щоб прокласти межу між закоханістю і любов'ю. Це ще одна причина, чому я волію не розкидатись цим гучним словом. Найчастіше, коли заходиться про любов у контексті початкового етапу стосунків, ми маємо на думці пристрасть, привабливість, симпатію, інтерес. Та чи є вона любов'ю? Вельми сумнівно. Любов це глибоке почуття, яке потребує часу, щоб визріти. Її складно почувати до людини, з якою ми познайомились до 2 дні чи тижні тому. Неможливо любити того, з ким ти ще навіть не починала по-справжньому знайомитись, адже любов – це щось на кшталт глибокої дружби, поєднаної з фізичним потягом. Ми ж не називаємо найкращим другом людину, з якою побачилися кілька разів і цікаво збули час, правда? Одначе той факт, що ці наші емоції не варто називати любов'ю, не означає, будь вони не справжні. Чи не варті уваги? Іншолюденне буквально з першого погляду може спричинити в нас бурю емоцій, ще й таких сильних, що вони здатні змінити все наше життя. І далеко не завжди в кращий бік. Та якщо перестати називати цей стан, емоційною сп цей стан емоційного сп'яніння любов'ю, життя спрощується відразу в кількох аспектах. Насамперед, знижується градус напруженості і драматизму. Наше суспільство вважає любов емоцією, яка виправдовує майже будь-яку поведінку. Так, він казела, але ж я його люблю. Чи він поводиться, як скотина, але ж як любить мене. А от якщо назвати це словами, я почуваю до нього жагу, інтерес і хіть, то бажання бігти за коханим по снігу басоніш видається не таким вже і обґрунтованим. Творча сила чи безумство? Третій розділ. Ну, третій, третій пункт про те, що ж в кохання в себе складає. Так ось, творча сила чи безумство? Ще одна причина, чому я уникаю розмов про кохання, полягає в тому, що слово любов занадто заплямоване культурними стереотипами, які змальовують її як не надто творче і корисне для здоров'я почуття. У популярній культурі кохання – це щось між зміненим станом свідомості та психічною хворобою, це залежність і драматична напруга, а ще це почуття безпосередньо пов'язане з болем, стражданням та іншими негативними емоціями. Утім, я повторююсь, бо ми про це вже говорили в розділі про романтичне кохання. Та мені щось не дуже подобається таке трактування любові. Класична, романтична і версія, вельми розмажальна, адже вона заводить у нашому житті емоційну гойдолку, від якої захоплює дух. Але коли нагойдаєшся на ній до тебе рано чи пізно знудить. А разом з цією екзистенційною нудотою з'явиться розуміння, що кохання, схоже, це щось зовсім інше. Це тепло, ніжність, бажання добра, об'єктові любові, близькість, розуміння, довіра, спільні прагнення. Це творча сила, а не істерика до розриву аорти. Не я без тебе не можу. Незалежність, не емоційна гойдалка і не гола пристрасть. Ідея про надцінність романтичного кохання. І так, коли ми розглядаємо любов як творчу силу, тепло і доброзичливість, то стає зрозуміло, що романтичне кохання не єдиноможливий вияв. Наше суспільство звикло наділяти кохання величезним значенням. Ледь не до того, що життя без нього вважається неповним і таким, що не склалось. Нас прямо і завальовано закликають шукати кохання, жертвувати в ім'я кохання надавати йому найвищого пріоритету. Йдеться, звісно ж, про любов до романтичного партнера, до того ж, ці заклики, щоб вони не сумнівалися, спрямовані переважно до жінок. Ви часто чули докору чоловікам за те, що роки минають, і треба поспішати знайти партнерку, а то залишиться сам перебірливий наш зі своєю нікому не потрібною кар'єрою сорока кішками. Отож бо. Да й чувакам! Ну, тобто, от навіть цей приклад чувакам також виносять мозок стосовно того, що вони там не одружились. І вони там халастяки та таке інше. Тому навіть тут ну, вона дивиться на наш світ, на наше суспільство, ну, дуже-дуже лише з одного боку. Правда в тому, що любов до сім'ї, друзів, домашніх тварин, природи, улюбленої справи, цілого світу, чи навіть Бога, нічим не гірше за любов до одного єдиного романтичного партнера. А може навіть краще, адже любов до інших об'єктів не обмежена правилами, моногамії, не ускладена лібідональними перипетіями і зазвичай дуже навіть взаємно і щасливо. Якщо сприймати світ саме так, то відсутність партнера перестає бути страшним вироком, а від якого життя втрачає сенс. Ми, однак, можемо бути щасливі і люблені, і ота неромантична любов, яку ми переживаємо і отримуємо в дар, від інших цінна і важлива. Одне слово, до чого я веду. любов безконечно складне поняття. Митація, як книжки не розібратись в тому, що таке любов, і не написати ще один філософський трактат про її особливості і вияви. Я глибока, прагматична людина, і мене значно більше цікавить людська поведінка, її закономірності, її особливості, а також можливість змінювати і коригувати цю поведінку заради щасливішого, наповненішого життя. Любов, чудове почуття, і я дуже сподіваюся, що… Ти її відчуєш, що її буде багато у твоєму житті, що ти наситишся нею і тобі нічого не бракуватиме. Утім, не кожну емоційну каламуть, не кожну залежність і не кожну пристрасть варто іменувати любов'ю. Я без тебе не можу. Чим, це відрізняє... Чим відрізняється любов від залежності? Хай як приємно нам чути всі ці класичні «я без тебе помру» і життя Би, жити без тебе не можу. усе це радше одержимість та емоційна залежність, а не любов. Любов у найкращому сенсі слова це світле, творче почуття, яке покращує нас і наше. Ми стаємо добріше, щасливіше, тепліше. Любов не ранить, а навпаки, підштовхує нас зростати, розвиватися і ставати кращими. Любов поважає свободу іншої людини і визнає її реальність, не підсуваючи замість неї власні образи і проекції. Любов не знає страху, адже народжується всередині, і ніхто не може в нас її відібрати, навіть сам об'єкт почуттів. Любов це впевненість, спокій та тепло на душі, це щастя. Любов це я можу і без тебе, але ти додаєш світло в моє життя. Залежність, яка маскується під любов, це щось геть інакше. Залежність це насамперед злиття, втрата себе в іншій людині. Розмивання здорового кордону між душами і життями, з якого народжується всеосяжний страх відкинутості і втрати. А ще чорна діла, всередині, яку ніяк не наситити чужою увагою, чужими почуттями, чужими підтвердженням власної значущості. Залежна людина насправді не бачить партнера, вона занадто перейнята власним страхом, власною ненаситною потребою любові. Залежна людина весь час торгується і прагне виміняти свою любов на любов взаємно. І ні, залежними не стають від хорошого життя. За любовною залежністю ховається багато чинників. Наприклад, суспільне схвалення екзальтованих драматичних почуттів і дивних моделей стосунків, про які ми вже говорили. А крім них, ще індивідуальні чинники корінені в родинні історії, особистих травмах, складному життєвому досвіду, низькій самооцінці тощо. Якщо ми починаємо стосунки виснаженими, зраненими, емоційно голодними, то дуже часто стаємо залежними. І це не наша провина. Та все ж, блядь, завжди, блядь, а чия? Чому вона не пишет, а чия це провина? Але тільки ми можемо допомогти собі ніжно, крок за кроком, вийти з цієї пастки. Знайти любов, якої нам так бракує, з інших джерел. Допомогти собі подорослішати і переглянути власні погляди на стосунки. Обійняти себе, пожаліти себе, полюбити себе і сказати собі – тебе достатньо. І вже це є прекрасним щепленням від любовної залежності. Та й добре. Та й добре. На сьогодні все. Завтра продовжимо. Ну таке собі, звісно, навіть щось у цьому є таке. Ну, не те, що дивно навіть, таке, не, не знаю, не зможу, мабуть, підібрати якесь слово, тому що навіть неприємно, це щось не те, але те, що ну, люди такі книжки пишуть. Знову ж таки, в принципі, свої соцмережі може вести будь-яка людина і будь-які свої ідеї в маси, що в хати. Але, чимось мені знаєте, от, що нагадали, я свого часу читав книжку від Амірана Сардарова, такий блогер є на Росії, «Денівник хача» він називається. У нього була книжка «Мужчина завжди прав», називалась вона так. І він також, ну він потім, він сам по суті про це казав, що він писав в, в, на такому етапі свого життя, коли там, Коротше, він був там і невдахою, і взагалі ображений на весь світ. І ось коли її читав, також всі погані, жінки усі погані, все хуйово, ось знайди себе, і все буде добре. І коли читав, ну прям, ну коротше, от прям, ти розумієш, що як він сам казав про свій стиль написання книжок, суровий реалізм, він так називався. Ось Ну, це ясно, що так, він комплементарно про свій стиль казав. Ось чимось е, про емоції, які залишаються на, після смаку, коли там, завершусь читати книжку. Ну, мається на увазі не повністю, а от, ти почитав, трошечки відклав, і, і після смак такий ось... Ну, такий неприємний, короче, кажуть. І я прям не знаю, е, який повинен бути чоловік, щоб він почував себе щасливим разом з такою токсичною людиною, як ця Анна Топілін. Ну, це вже не кажучи, щоб вона також почувала себе щасливою. Ну, це таке, це, так би мовити, роздуми в голос просто. Сподіваюся, що у вас все добре, вам гарного дня, завтра продовжимо.